Pitanje iz svetog evanđelja po Mateju. Hvala tebe, Gospodin, hvala tebe. Pazimo u vrijeme onom kad je Isus odgovorio U dva slijepca vičući i govoreći Pomiluj nas, sine Davidov A kada dođe u kuću, pristupiše mu slijepci I reče im Isus, vjerujete li da mogu to učiniti da gospode tada se dohvati oči u njihovih govoreći po vjeri vašoj neka vam bude i otvoriše im se oči i zaprijeti misus govoreći Gledajte da niko ne dozna, a oni izišavši razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažahu gle, dovedoše mu čovjeka nijema i bjesomučna, i pošto izagna demona, se narod govoreć, nikada se to nije vidje o u Izrajju, A fare je govorahu pomoćuk не za demonskog izgoni demonen svim gradovima i sevima, Uczeć posji na Boga na nichorym i propowwieddajuć je Ewangdziele o царstwu i istjelujuć svaku Bogo i svaku moć u narodu. i, i sveto duha. One movitve koje su prethodile ovom sveštenom čitanju trebale su kod onih u kojima ima mjesta i pažnje da izazovu jedan nivo svijesti, nivo pažnje i višnji mir u kojem riječi Božije mogu da se čuju i prihvate kao riječi Božije. Ovo i jesu riječi Božije, ovo jeste svešteno jevanđelje. I danas, i juče, i sjutra će biti, dok god se dani budu smjenjivali i dok god bude vremena da se sluša riječ spasonosna. Ali mi, braćo i sestre, nismo svi i nismo uvijek u tom miru koji je neophodan da bi riječ Božja mogla da se čuje i da se prihvati kao riječ Božja. To je neophodan uslog. Drugo često se dešava da se svešteno jevanđelje i otvori... I prođe tu kroz narod, jer vidite ovo kad u malom vhodu sveštenoj evanđelji ide, to sam Hristos provezi pored vas, braće i sestre. On, u njegovoj riječi je Hrisutan i Duh Sveti i Otac koji ga je poslao. Svešten je to vhod, mali vhod, braće To je Sveta Trojica sa nama, to je Bog među nama. Sa nama Bog. Ne samo da prošeta, ma da bi to bio veliki blagoslov. Samo proštim čulom vide da gledamo ovo svešteno evanđelje. Da ne govorimo o tome što ga evo rukama držimo. Stranice okrećemo Nego uđe u svešteni oltar pa sa gornjeg mjesta dođe i oglasi se, progovori i čujemo njegov glas i njegovu riječ, ali vrlo često se dešava da sve to prođe mimo nas, da mi nismo bili u atmosferi mira, višnjeg mira i samim tim Nismo ni čuli riječ Božiju kao riječ Božju. Čuli smo da se tamo nešto iz aotara čuje i poručuje. Ali ko je to? Kome to govori? To nama, braće i sestre, nije potpuno ni jasno, a nije ni najbitnije u tom vrlo važnom trenutku. Bitnije su neke druge stvari. Kakvi sve tekstovi ne prolaze kroz naše umove, kakve sve slike, kakvi sve filmovi, kakve sve scene i pamćenja se ne aktiviraju baš u tom važnom trenutku. Ako do toga dođe i ako se to desi, to je, braćo i sve se dijelite, ravno tragediji. Takva šansa, takva mogućnost i ne prođe, Konac, kroz iglene uši uma I ništa se ne desi Dalje ulazimo u liturgiju Promašali smo braće i sest Nismo ušli Nismo se ukrcali Izgleda da jesmo Ali nismo braće i sest Zato crkva Počinjući svešteno dejstvo Svete liturgije moli se, to jest mi se molimo u crkvi za višnji mir i spasenje duša naših gospodu se pomolim u miru gospodu se pomolim pa sve molimo se braće i sestre da dođe jer crkva zna, gospod znade da smo mi došli ovdje optarećeni raznim obavezama raznim poslovima kroz razne sablažnjive prostore i oblasti prošli I došli u Hran Boži, zna, Gospod, da ne možemo odmah na sveto evanđelje. Nego nas je pozvao, pa se jutro i jutrenje, sinoć večernje, pa polako, korak po korak, ulazimo u tu sveštenu oblast. Kao i u pozorište, kada idemo i na druga dešavanja, spremamo se, nekad i danimo. A ovdje u crkvi prethode molitve, prozbe, jektenije. Pa tek onda svešteno evanđelje, s tim što naglašavamo, to je vrlo važno, da je potreban i neophodan jedan nivo pažnje. Da bi smo riječ Božiju, sveštenoje evanđelje, čuli i prihvatili kao riječ Božiju. Onaj koji dođe do tog nivoa, on se, braće i sestre, mnogo razlikuje od onih koji na tom nivou nisu. To su dva života, to su dva plana postojanja. Ova jedan je Boga sreo, Ova jedan je Boga prihvatio, ovaj jedan je Boga čuo i osjetio da Bog brine o njemu. Primio je svjetlo skroz riječ Božju. Ovaj drugi i dalje leži u tami i u sjeni smrti. Zato su ovi trenucije. Mnogo važni, braći i sestre, svaka sveta liturgija, a u njoj sveštena čitanja svetoga U Ukoliko ovdje ima dvoje ili troje koji su na tom nivou, onda napravimo još jedan korak unaprijed, a za onu drugu, braću nepažljivu, nemarnu, gospodu se pomolimo Da im da višnji mir, da im da taj mir i tu pažnju da bi u nekom narednom susretu sa Bogom, to je sa njegovim svetim polukama i propovjedima, imali pažnju i primili ga kao Boga. Daj Bože da smo svi ovdje sabrani na tom nivou pažnjom. Danas... Kad se nalazimo u 21. vijeku i kad smo učeći se u školama, primajući razne informacije, bolesne, deformisane, kad smo jeli hranu od koje volovi glavu okreću, hranu koju psi ne bi ni pomirisali, ni polizali, a kamo li jeli, Kranu koju naši sveti preci nikad ni spremali ni jeli nisu, primajući svata učenja, mi smo to vrijeme mjerili između prvog i drugog svjetskog rata, prvog i drugog balkanskog ovog fronta, onog fronta. I naša generacija, braće i sestre, rasla je u takvoj atmosferi. Neka to, nego su nas lijepo naučili da je sve to normalno. Samo je važno da navedeš tačan datum, kad je taj rat počeo, kad se završio, koje su borbe, vođenje, za koje gradove, za koje oblasi. To je važno. A to što su se ratovi vodili, Masovna poklanja, to nije toliko bitno i o tome nemoj uopšte da razmišljaš. To je prirodni ambijent, znaš, ratovi, to je prirodno, to je normalno. Normalno je očekivati i treći svjetski rat. Normalno je očekivati da u svakom trenutku počnu da lete atomske bombe. Navikli su nas na tu atmosferu, braće i sestri. Navigli su nas da je potpuno normalno da budemo bombardovani, trovani, kvani, ubijani, drani. Samo je važno da pravilno podijelimo te periode na prvi, drugi svjetski rat, ovu ili onu ofanzivu. I u takvoj klimi mi pokušavamo da rastemo. Ne može, braćo i ses, to je bolesno, to je nenormalno, to je pakleno. Ima samo jedan način da, iako se sve to dešava, da izađemo iz tog polja, ali baš da izađemo, da iskoračimo. Ima samo jedan čovjek, jedan poslanik koji je došao sa neba da zemlji da novu svjetlost, novi blagoslov novi život to je upravo onaj koga evo sretos mu u ovom sveštenom evanđelju za kojim ide narod veliki za kojim idu slijepci gubavi bolesni gruvi nijemi džavo imano i koji svima njima život i zdravlje daruje Kako smo čuli u svetom evanđelju, da ih je sve isedljivao. Ali nešto je mnogo važno, braći i sestri. Važna je njegova propovijed. Vi ste čuli u ovom svetom evanđelju, dozvolite da to još jednom ponovimo. Pošto je od dva slijepca, dodirnuši njihove oči, I odmah potom, dakle ako se pažljivo slušali, pošto su oni izlazili iz kuće, kako su oni izašli, na vratima su se sreli sa drugom grupom koja je vodila nijemog i bjesomučnog čovjeka. Znači mnogo teško stanje. Nijem i džavu u njemu. gospodi njega isjeli, izagnavši demona i ovaj progovor I onda nastavlja sveto i kaže I prohođaše Isus, a Isus znači spasitelj, po svim gradovima i selima i danas kroz ovaj grad, evo ga, prohodi kroz Svetu liturgiju, učeći po sinagogama, učeći po pravoslavnim hramovima, I propovjedajući, ovo je važno, ovo podvlačimo novo pažnje, obratite, i propovjedajući evanđelje o carstvu, sa velikim cr, o carstvu, i iseljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Ovo je, braće i sestre, mnogo važno o carstvu sa velikim cr na prvom mjestu i isceljujući svaku bolest i svaku nemuć u narodu ako mi budemo od gospoda tražili da nas isceljuje samo naše bolesti i fizičke pa i psihičke nemajući nikakvu potrebu za carstvom sa crkve To je satanizam, braći se, agresivni. A ono što mi danas imamo, to je podcijenjivanje crkve. Ne možemo mi tako da poštojemo našu crkvu. Ne možemo mi na taj način da poštojemo našeg Boga. Ili ćemo ga poštovati kao Boga prisvetog, svemoćnog, krepkog, besmrtnog i silnog. Ili ga nećemo uopšte poštovati. A sveta majka, pravoslavna crkva, ima silu da iseljuje, kao što je i gospod imao silu da iseljuje, sve bolesti i sve nemoći u narodu. Sve bez izlazetka, slijep, progledaj, glup, da čuješ, nijem da progovoriš, gubav, da budeš iseljen, džavo imam. Da bude u tebi legion Dva regiona demona Samo na riječ Da svi poslušno Izađu I da više ne ulaze u tebe Jer je gospod tako zapobjedio Da ti je sin mrtav A da nemaš drugoga Za utjehu Ni sina ni muža Kao najinska udovica Pa da ga digne samo dodirom Kapetanova kći Mrtva podiže je. Lazar četvorodnevni. Četiri dana mrtav podiže ga glasom. To je sila, braći i sesto. Pazite, mi nismo nabrojali sve ovdje. Samo neka čudesa. Sva nisu zapisane u svetom evanželju. Kad bi ih pisali, sveti Jovan, apostol, I bogoslov i evanđelist kaže da te knjige ne bi mogli da stanu u svijetu. Znate li za to naučnici, znate li za to filosofi, znate li za to mudraci, da knjige, da se sve zapisivalo, ne bi moglo da stane u čitav svijet. Molo bi da izrađeš iz svog kabineta, jer evo dolazi novi šleper, novi tomovi, molo bi da napustiš svoju kuću moralo bi tvoje imanje, tvoje hacijende, da budu ispunjene tim knjigama, moralo bi da izađeš iz svoje dnevne sobe, jer nedostaje prostora, dolaze svjedočanstvo o vradičnim čudesima. Ne bi bilo mjesta za nas, na zemlji, da se sve zapisivalo, bezbrojna čudesa, a ova su zapisana, Da vjerujemo da Kristos, da Isus jeste Kristos, sin Boga živoga i da vjerujući u ime njegovo imamo život vječni, da u njemu imamo život vječni. Pita on, raci Jesese i nas i vas. Vjerujemo li mi u njega I vjerujemo li da on može to učiniti? Kao što je pitao ove slijepce. Isuse sine Davido, pomiluj nas, vape slijepci. I ušavši u kuću, pita on njih. A vjerujete li da mogu to učiniti? Razite kako je to pitanje. Mudro, pedagoški postavljeno. Vjerujete li vi to? Tražite od mene mnogo. A vjerujete li da mogu to učiniti? Oni rekoše, vjerujemo gospodu. A on ih dotače svojom rukom, bogočovečanskom prstima, koji su sve stvorili, kroz koje je sve stvoreno i vrati im se svjetlost, progledaše povjeri vašo i neka vam bude reče gospod i dotečenje. I mi, braće i sestre, bolesni, gubani, šta je gnjev, šta je zavis, šta je psovka, šta je osuđivanje, to je guba. Šta je blud, braće i sestre, to su otvorene usmrdjele rane, bludni, pa on kad bi vidio svoju dušu, To su krateri, tu gnoj curi, tu ne mogu da borave od tog smrada. Tjelesni blud, pad u tjelesnje je veliki smrad. Sveti oci sa istančanim duhovnim čulima mogli su da osjete kako smrdi blud. Neki od velikih otaca prolazili su pored kevije svoje bratije i osjetili da tamo smrdi demon bluda. Jer brat prihvata pomisli demona bluda. Starac Josip Isihastega je dotakao, posle mu je ruke, dan, godinama, smrdjelo. Dotakao je demona bluda. A čovjek koji bludniči, bludnih, on je sad u, u, u te rane, u te kratere smrdljive. I gnoj curi iz njega. Šta je to obrazovi, sesto? To je bolesno. Preduga? To je boles. A bolcusi, nad kakva je duša koja je u svom telu počinila taj grih, to je strašno, braćo i sese. A pa takva duša treba da kveći pred Hristom? Gospode, ne lišo sina Davidu, nego sine Boži. Mi se drugačije ispovedamo Isuse. Ono je bilo prvo ispovijedanje, ma do dovoljno za isceljenje. A mi ga sad znamo da nije samo Davidov sin, nego po božanskom porijeku i suštini sam Bog, Sin Boži. Pomiluj me grešnoga. Strašna rana, braće i sest, koju samo Gospod može da ispijeli. I niko drugi. Oni koji se obraćaju ili su bili uključeni u demonske tokove, koji su umom ulazili u te oblasti. Zate, kak' su to rane, kak' to povrede. mržnja, zlopamćanje, to su strašne rane, zavis, ta satanska osobina, zavis te, braće i sestre, satana u čoveku, to je satanski duh, čovek, kao biće Bože, ne može da zavidi, džavo u čoveku zavidi, kad god osjetite zavis, znajte da je džavo u vama, i molite se, gospod, gospod Isuse Hriste, I ovog demona iz mene. A gospod pita, a vjeruješ li da ja to mogu učiniti? Ako vjerujemo, braći i sestre. Evo ga, baš dan danes provjera strašna, a mučno je jer vidimo tek kroz lituriju kakva je naša vjera. Ne dodiruje nas samo više rukama, braći i svesi. Nismo mi ovdje došli da nas gospod dodiruje rukama. Nismo mi ovdje došli ni haljina da se dotičame. Nismo došli, a to je crkva pravoslana, zato ona tako uzvišena. Zato ne može se upoređuje ni sa jednom drugom zajednicom, ni sa jednom drugom religijom, vjelom, da ne govorim o glupavim filozofijama i naukama. Jer mi se ovdje dotičujemo krvi Božje, tijela Božije, ako u nama ima vjere i ako ima svijesti da smo bolesni, ne mislimo valjda da nam je ogledalo, dalo tačne informacije i pogledi drugih ljudi koji u nama gledaju plot, strastni, pohotni, pa ne primamo valjda te informacije kao najtačnije. Pitaj je anđela čvara šta je šta je tačno Ispovedi se pa otvori onu tvoju ran smrdljivu Pogledaj Sveto Evangelje pa vidi kakav si Pogledaj žitije svetih pa uporedi pa vidi kakav si Pa onda vidiješ tu boges tu bogestinu te gnojne i krvave rane onda priđi gospodu. To je problem, mi mislimo da smo zdravi, braćo i sest, eto malo kijamo i kašluckamo. Ne kijamo, braćo i sest, nego smo teško bolesni, teško i preteški. A te bolesni može da isceljuje samo iscelitelj, samo spasitelj, samo Isus Hristos i samo u crkvi njegovoj. U crkvi pravoslavnoj nema isjelenja, a da bude potpuno, da bude duboko izvan. A u crkvi, kad dolazi do isjelenja, obratite pažnju, kad ima vjeru. Vjeruješ li ti da ja to mogu učiniti? Neophodna svijest da smo bolesni, teško bolesni i tek onda pokret... I dvig ka Hristu To je suština podviga Ne da ti mišići na dođu Ne da izgledaš pobožnije Nego je podvig kretanje bolesnoga Kome kože odpada Gubavoga Kome, kako kaže iguman Nikon vorobjom Kome gnoj izlazi kroz svaku poru Od koga se ne može disat u njegovog smrada Kao gubavi što su dolazili. Kao slijepci. A jesmo slijepci. Tako da idemo ka Kristu, To je podvig, braći i sve. To su podvižnici. Pa uđite malo dublje u živote svetih otaca. To je bio njihov podvig. Bolesno. Kako se sveti polama podvizavao? Gospode, prosveti tamo moju. Veliki svetitelj veliki tajnovi vidac on se prosveti tamu moju smatuo sebe za slepog sveti sava pomiluj crva i pseto zato su bili takvi jer su hristos revni jer su hriste prepoznali kao iscitelja sebe kao obovesnik i kao grešiju pritom teške bolesti braće i sestri i onda gospod na njihovu vjeru I isceljenje daje. Kako? Kroz svetu tajnu pokajanja i ispovijesti. E kad bi se mi ispovijedali kako treba, braći i sest. Pa, pa ne bi se moglo gledati danas od svjetlosti koja bi dolazila iz naših lica. Ako se ne ispovedamo kako treba. Nema pokajanja u odnosu na grijeh. Nema površno, licemjerno ili ga uopšte nema, u redu ali bolesti ima džavola ima smrada ima a Hrista nema, što će Hristos zdravome, pravedome svetom i pobožnom što će njemu Hristos neka ga tamo na zidu neka ga na ikonamo meni on ne treba u suštini, ja sam dobro, u dobroj sam kondiciji Čitao sam molitve, malo sam poslio srijedom i petkom, dajem desetak od svega što imam, nisam kao oni carinici, bludnici, narkomani, pijanice, dobar sam, ništa mi ne fali. Izađi napolje, fariseju, a grešni braći se on prilazi. I prima svetu tajnu pričešće. Obratite pažnju. To je problem. Koliko puta smo se mi, prvi mi sveštenici, koliko puta smo se pričestili. A dje je oče to? Gdje se to projavili? Svaki dan se pričešćuješ. Daj da se vidi čovječ. Pa primaš tijelu i krv, primaš svjetlost, oganj božanstva. Gdje je to? Zato što nema vjere, braći i sestri. Ne vjerujemo da je to zaista tijelo Hristova i krv Kristova. I ne vjerujemo da smo zaista bolesni. I onda, iako mi često pristupamo, iako se često pričešćujemo, iako nas Hristos često dodiruje. Pa znate li da bi samo od blagoslova svešteničko mogo iseljenje da budemo? Jovan Zvatlusti je demona izagnao tako što je uzeo vodu iz oltara u kojoj sveštenici umivaju ruke, uzeo, poprskao djelima nogi djelove, odmaj izašao iz njega. Silna vjera. Prašim vam iz crkve, i sestri. Možemo da iseljujemo ako vjera ima. Riječ možemo da iseljujemo. A nas gospod dodiruje ne vodom, Ne odeždama, nego tijelom i krv ulazi u nas. Dodjeruje nas i ništa. A zašto ništa? Zato što Gospod, kad ulazi u čoveka, on ponavlja istove riječi. Povjeri, neka ti bude. I šta biva? Ništa. Znači, se prosite što ovako govorimo, ali... Ne biva ono što bi moglo da bude. Od jednog pričašća, po silnoj vjeri i po dubokom doživaju bolesti, mogle bi da se dese velike, uzvišene promjene. Neka bi dao Gospod, duh sveti, onaj koju u uvodi. I duhovno rukovodi sve nas koji smo u crti. Da dođemo do tog nivoa svijesti pažnje. Da da, da otkrijemo bolest nama. Ne kijevicu i ne prehladu, nego duboke povrede, otvorene rane, gangrene, braće i sestre, razne metastaze i leukemije i tuberkuloze. Velike, ozbiljne bolesti, strastične ozbiljne bolesti, umne, duhovne Bogost i srce, bogost i to su strašne bogosti. S se ne mogu ni da se upoređuju, Samo su neki brijedi i simboli da vidimo to obrači se, da ne bježimo od toga, ne bježmo od toga. To Gospod pokazuje, ali ne da biste ponižili, nego da bi izazvao tebi želj za zdravljem i da bi tom željju vođen našo istočnih života. Jer ko nalazi izvor najbolje, najpreciznije? Žedni, braću i sestre. Ko kleb nalazi? Gladni. A žedni i gladni zdravlja. Najbrže nalaze Hrista. I ne odbalaju se od njega. Pogledajte ove slijepce. Pogledajte kako precizno. Kako idu za nje. Pogledajte onu krvotočivu. Pogradite mnoge iz evanđelije, iz istorije crkve, grešnike, kako ne pogrešivo idu na Hrista, niko više ne može da ih skrene. I u dodiru i po vjeri, bude isjeljenje duhovnih očiju i srca duhovnog. Neka bi dao gospod da se otkrije bogest koju nosimo u svim njenim dubinama i širinama, I da ta bolest bude temelj naše pokajne molitve i naše silne vjere da je samo jedan spasitelj, samo jedan iscelitelj. Gospod naš Isus Hristos koji nas u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi dodiruje i blagodaću svojom pomazuje krvlju, hrani i tijelom liječi. Da bi smo mu se poklanjali i povjeri vjeri zdravlje primali i onako zdravi, osnaženi mogli i Otcu Nebeskom da se poklonimo i ovdje u vremenu, kroz liturgiju, a i u onom vijeku u Carstvu Nebeskom, u Novom Jerusalimu, zajedno ovako ovdje sabrani i zajedno sa svima svetima. О, Боже, Аминь.